Кладіть зброю і йдіть спокійно додому. Ніхто вас не зачепить. До нас же зі зброєю не рватися. — Як пан сміє так мовити? — закричав Чернецький. — Щоб перед цим гультяйством квіт народу польського схляв голову? — Не будемо про народ, пане Зацний, тяжко поглянув я на нього. Бо й ви хотіли побити мене руками мого ж таки народу. Та й серед мого війська налічити можна чимало тих, хто вчора ще вважав себе поляком, а хто ще й сьогодні ним є. І ще й не знати, хто з них більше поляк, вони чи пан полковник, який припускається слів нестосовних, забувши де він і що їх, то перед ним». Я не з паперу випнутий чоловічок пане Чернецький, і хоча сказав вже досить тут під жовтими водами, та далеко не все, що маю сказати. Панство ж радив би слухати обіуш. А тепер... Шкода говорити. Посланий до Потоцького і Шемберка. Ті відмовили в моїх домаганнях, як і Чернецький із Сапігою. Мов би на сміх. Вигнали свого табору всіх драгунських коней, бо ж однаково драгуни втикли з кривоносом. Та ми бачили, що то тільки панський гонор, бо в таборі вже не заставалося і жмені пашень, і вже третій день відрізана була шляхта від води. Пили скалюж, що лишилися після дощу. Тоді копали мокру глину і смоктали її, щоб бодай трохи погамувати справу. Вещий раз послав дорогі мінтарів, їхніх же полонених, повторивши свою вимогу. «Знову нудили мені світом, Чернецький і Сапіга. І знову я припливав за їхнє здоров'я. А їм шматок до рота не ліз. На світ божий дивитися не хотілося. Чернецький уперто виторговував для шляхти зброю. «Можемо покласти хоругви». «І здати армату? Лише зброю? Як можна? У цих степах чоловік без зброї однаково, що голий серед вовків? «Ніхто не кликав панство в степи», – терпляче пояснював я вельможним. «Але ж пан Хмельницький лицар не вмів влезти мені Чарнецький, а сам був кислий як сирівець. Чи ж може він...» Допустити, щоб лицарство польське було обдерте навіть от білої зброї. Це зброя, якої предки наші тисячі літ боронили свої вольності. Поки боронили свої вольності, були справді лицарями, а стали зазвіхати на вольності чужі, як тепер вас назвати, дрібними грабіжниками. А грабіжникові не слід давати й ножа до рук, та вже гаразд. Залишимо вам білу зброю. Можете брати й вози, які залишилися в таборі, але коней всіх видати. І що, шляхтич пічу редзоні, мають котити вози, як бидло? Підкочив Ченецький. Хай не котять, але ж тут переходу на тиждень. І потрібен провіант для війська, знайшов нарешті відтулено для своєї латини сапіга. Хай несуть харчів в торбах, як козаки, порадив я. А коли доведеться оборонятися, не вгавав Чернецький без возі серед степу не збудуєш табору, коли налетить орда. Чи пан Хмельницький забезпечить нас од Орди? Ви воюєте зі мною. Я веду переговори з вами. Орди тут не було. Але вона присутня. Цілком можливо. І навіть недалеко. Як то кажеться. Без табору годі, а з табором є річки-тічки. Пан Хмельницький знає, хто пан є. Не приховуючи ненависті, сказав Черницький. Пан є леві лист. Орели змій в одній особі. Гаразд, хоч лева орла в мені признав пан полковник, сказав я йому теж безнадбірної любові. Та й то тільки тому, що панство в ликах сидить. А так мені і лиса та змія пошкодована б та дарма. Завтра зранку козаки мої забирають армати, хоругви і вогнепальну зброї, і панство вільне собі гуляти. Ще хай панство запам'ятає. Ще не вимагаю присяг, як колись од нас вимагали ваші коронні гетьмани, рубаючи голови козацькі. На все присягаємо піднішу руки до неба і й і несмертельну пам'ятку як тої кари нашої, так і милосердя над нами показаного. Так я проміняв Черницького на армату і клейноди, щоб через кільканадцять років він вдерся до Суботова і розкидав мої кістки. А може, то й не мої кістки були в Іллінській церкві Суботівській, по яких топтався шляхетський чобіт. Шкода говорити завчасно. Як то сказано, Вальгілія... Нехай з кісток наших зродиться прийдешній месник Двох людей найдовіреніших мав коло себе Одного для мислі, другого для чину Першого саміла не мав чим до часу тривожити Другого димкали серця ще звечора став ладнати на Чигирину. Дав йому Чигиринську сотню козаків, сказав, коли сидить там ще якась шляхта, вибити з замку, Чаплинського тримати в тій самій цюпі, де тримав мене, між злодіїв, пані Раїну.